Fyra år med alliansregeringen under högkonjunktur, finanskris och ekonomisk nedgång. Ett halvår kvar till valet. Nu på sluttampen av mandatperioden, dags för bokslut, över hur politikerna skött sitt uppdrag vad det gäller näringslivet, det vill säga företagarna, dess chefer, ägare och anställda. Välkommen till Ekonomi Ekonomiekot lördag special. Jag heter Britta Lena Ekström. Gullbit Jonasson, ägare och vd på familjeföretaget Finja Betong, är med från en studio i Kristianstad. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Jag ska fråga dig först hur du märker som företagare att vi har haft en bojlig regering de senaste fyra åren. Ja, det är ju signalvärdena i första hand och då tänker jag kanske på det här med att, att förmögenhetsskatten den avskaffar. För den ger ju ett, ett väldigt gott signalvärde för alla oss som jobbar i företagarvärlden. Signalvärde men också ett verkligt värde, eller? Givetvis är det det. Men eh, många gånger så är det ju så att, att det känns ju inte... Eh, det första man tänker på just med förmögenhetsskatt som företagare. Men en vacker dag kanske man står där. Men det var det första du nämnde? Ja, det var det första, för just för, av signalvärdet. Ja. Finns det något annat du vill nämna som du tycker är, är viktigt för dig som företagare? Ja, för mig som företagare så har det varit rot- och avdraget som har varit väldigt välkomnat. Finns det något som du har saknat? Det jag saknar det är ju det här att... Mm. Jag vill ju ha färre och mindre krångliga regler i det här med företagandet. Det har inte förverkligats alls. Det hade du förväntningar på. Ja, och det har nästan blivit tvärtom just på den sidan. Det har blivit. Hur då? Ja, det jag tänker på är ju detta att, att kanske både ja, arbetsförmedlingen och, och skattemyndigheterna. Har glömt bort att de en servicefunktion och nästan har fått en liten polisiär inriktning när de ska agera Hur? i vardagen. Kan du ge något exempel på det? Ja, till exempel som jag säger just i momsfrågan att, att det har blivit väldigt krångliga regler där. Och när man då har kanske gjort något fel som man inte har kunnat så att säga, förutse så har man mer... Jag har blivit ifrågasatt och det har blivit ja, en stor papper- för att eh, försöka förklara sig. Det är inga enkla spelregler. Vad är din förklaring till att det har blivit på det sättet? Ja, jag känner ju det att, att man inte har hunnit med det här med utbildnings- och genomförande funktionerna i myndigheterna. Vi kan ta arbetsförmedlingen. Det är jättebra att man sätter igång det här med sjuklönefrågorna och sådant. Men det har gått för långt om man ringer upp någon arbetstagare redan efter en vecka när man har varit inne för någon ja, stor operation. Ja, det har varit mycket diskussion om det. Vi kanske har anledning att återkomma till det. Det har ju varit mycket tal om bonusar och banker och bilföretag under den här mandatperioden, inte minst mot bakgrund av finanskrisen. Vi ska lyssna lite grann på hur det har låtit. Hörrni, hit. Eh, vi kör en kort eh, introduktion av mål och gör en hägglund. Med all den tilltro som vi har till regeringen så, så tilltror vi inte oss själva den kompetensen att vi är duktiga på att äga rindfabriker. Dagens eko kvart till fem. Svensk näringslivet, tondövt särintresse för väldigt rika, tycker finansministern. Om man verkligen vill skada tilltron till näringslivet och marknadsekonomin, då ska man som en del företrädare, det, det tycker jag man även ser hos svensk näringsliv, agera som att man är ett särintresse för väldigt rika personer och driva frågor utifrån vad, vad, vad de personerna då har för intressen. Vi har finansmarknadsminister Mats Odell. Ja, regeringen har ju tagit tydlig ställning mot det vi anser vara en osund bonuskultur. Vi anser inte att rörliga ersättningar är ett bra sätt att premiera företagsledningar. Ja, här i studion så, i Stockholm så finns en representant för det som finansminister Anders Borg kallar ett särintresse. Välkommen Stefan Fölster. Tack så mycket. Chefekonom på Svenskt Näringsliv. Hur tänker du när du hör det här att ni blir kallade för ett särintresse? Ja, det kanske vi är ett så här intresse för de som vill driva företag som gör det. Och också för de som vill ha ett arbete. Och i många fall för de som, som vill ha högre lön i sitt arbete. Men när vi intervjuar företagare eh, så framkommer en ganska kluven bild av vad regeringen gör och åstadkommer. Å ena sidan så uppskattar man rätt mycket som, som har gjorts. I synnerhet att regeringen har gjort det mer lönsamt att arbeta. De flesta företagare säger att de nya sjukförsäkringsregler gör att de kan rehabilitera många fler sjukskrivna. De säger att det nu mer är sällsynt att en arbetslös kommer på jobbintervju och säger att ja, jag vill egentligen inte ha jobbet. Jag vill bara fortsätta stämpla, vilket, det var, var det vilket var vanligt tidigare. Men det finns också en besvikelse, inte minst bland de minsta företagen som ser att regeringen har tio ouppfyllda vallöften när det gäller just att starta och driva företag och möjligheten att, an, att anställa. Och även när man genomfört vallöften så har man ofta snålat rätt mycket. Till exempel vill regeringen nu äntligen slopa revisionsplikten för de minsta företagen. Men då lägger man till en extra skatt på näringslivet för, att, för eventualiteten att det kanske uppstår något intäktsbortfall. Och sen ser man att statsministern sällan talar varmt om företagen att statsministern håller armslängds avstånd mm. från diskussioner om att för förbättra företagsklimatet som till exempel förts i i globaliseringsrådet. Och under sträcket så är inte det här gnäll. Utan antal företagare har faktiskt minskat något. Under men det är regeringsmandatperiod. Lite. Det har minskat väldigt lite. Men man skulle ha väntat sig en ordentlig ökning. I synnerhet för att i lågkonjunktur. Då brukar antal företagare öka. Men det låter på det som det är en stor besvikelse ute bland era medlemsföretag. Nej, nej. Det, det är en kluvenhet. För det finns en besvikelse. Att regeringen inte har gjort mer för att riva hinder för att anställa och driva företag. Men samtidigt är de flesta också mycket medvetna om att oppositionens politik är betydligt sämre. Att där hotas med återställare. Hela branscher kan förstöras av till exempel om RUT skulle avskaffas. Stora företag investerar inte i Sverige för att... De är osäkra om oppositionens energipolitik och elförsörjning. Är du förvånad över den här utvecklingen, senaste mandatperioden? Jag är inte helt förvånad. Det finns ett, tror jag, politiskt, taktiskt tänk hos regeringsföreträdare. Men som förstår som jag inte det Men jag tror samtidigt att det är ett feltänk. Eller ett kortsiktigt tänk. Det kan möjligen appellera... Hur, hur då? Det kan möjligen appellera... Till någon väljer kanske i offentliga sektorn vars röst man vill vinna och som inte vill se regeringen för nära lierad li med näringslivet. Men det, man det regeringen själv förlorar är att beskriva var utmaningarna för Sverige finns på längre sikt. Och utan den opinionsbildningen och förklaringen av hur landet ligger med ökad globalisering och mm. konkurrensgrannstryck- då blir det svårt att i längden vinna gehör för de reformer som jag tror även regeringen vill ha i längden. Är det en glidning åt vänster? Jag skulle inte jag kalla det för en glidning åt vänster utan det är ett kortsiktigt politiskt taktiserande som försvårar en tillväxtpolitik på sikt- mm. Jag ska hälsa ett par politiska skribenter. Välkomna till programmet. Det är Peter Wolodarski, chef för Dagens Nyhetsledare redaktion och Lotta Gröning, klinikör på vänsterkanten i Expressen och Lotta finns med från en studio i Västerås. Jag skulle vilja höra era kommentarer till det som Stefan har sagt här. Peter, du kan börja. Alltså, när det gäller regeringens näringspolitik så om den är bra eller dålig för företagen så, så det påminner mig om historien om om en person som frågar en gammal man, hur mår du? Och då så svarar han, ja om jag ska svara med ett ord så säger jag bra. Om jag kan svara med två ord så svarar jag inte bra. så alltså det, det är en väldigt blandad bild. Eh, precis som vi hörde här tidigare, man har avskaffat förmögenhetsskatten. Man sänker nu bolagsskatten, man har sänkt vissa arbetsgivaravgifter. Vi har rut- och rotavdragen och revisionsplikten tas bort allt det där finns. Men sen har vi allt det som inte har gjorts och som många företagare är besvikna på. Men har företagarna varit för optimistiska, orealistiska? Vad kan man hinna med på fyra år? Jag tror alltid att det finns en orealistisk förväntan på vad politiker kan åstadkomma. Men, men på fyra år kan man göra betydligt mer än vad den här regeringen har gjort. Och, och jag tror att det har varit ett strategiskt vägval från regeringen att inte prioritera... Näringslivet i första hand. Varför det? Alltså Moderaterna framförallt har ju varit närmast besatta av tanken på att framstå som ett löntagarparti. Man vill liksom inte närma sig näringslivet. Man vill absolut inte att det ska framstå som att man går näringslivet till mötes. Det... Även om det skulle kunna gynna löntagarna. Men, men går, går det inte att göra att man brukar säga att man kan ha två tankar i huvudet på samma gång? Ja, men, men politik handlar ju så ofta om, om kortsiktiga opinioner och, och retorik. Och, och det kanske inte blir det som är det mest rationella, utan det är signalverkan som är så mycket viktigare. Jag tror att hela den här bonusdebatten som vi pratade om, som du hade uppe här tidigare. Alltså för regeringen handlar det ju också mycket om hur man ska framstå. Man vill inte ha en konflikt med de rödgröna partierna om att man på något sätt skulle ha en förståelse för direktörernas ersättningar. Lata Gröning, det, det, det, det, det låter ju som att regeringen är, är, är, drar mer och mer åt vänster och så vidare. Är det, är det vad du då också uppfattar det hela? Ja, alltså jag måste säga att jag har ju skrattat gott när Anders Borg då åt svenskt näringsliv och, och tar försvaret för kollektivavtalen och så vidare och så vidare. Men och likaså det här med bonus, bonusdebatten som det har också Anders Borg och och, och regeringen varit drivande i och, och och, och lätt den debatten. Så att det är typiska sådana här frågor som liksom vänstern gillar och socialdemokrater gillar. Det, det är sånt där som vi som vi tycker om, så att säga. Men, men jag tror inte att det är något, någon medveten strategi utan jag tror helt enkelt att det är så att man har inte hunnit med när den det klivet riktigt. Men då ant... håller du med Peter i hans analys? Ja, han sa ju att det var en medveten strategi ja, ja. och bara... Men att man inte har bara... hunnit med, så att säga. Ja, nej, för att det har, alltså Olofsson, alltså det var väldigt många företagare som väntade på den här regeringen och framförallt småföretagarna då, och trodde att nu kommer fyra år, verkligen sätter ner foten och visar att de tror på småföretagarna i Sverige. Och sen kom, ja, Saab-krisen till exempel har tagit all fokus, vattenfall. Ja, finanskrisen. Ja, finanskrisen och så vidare. Så att de har alltså tappat mark och, och jag menar det är ju många, även den socialdemokratiska regeringen före den här regeringen satt ju upp en en 100 punkters lista på hur de skulle förenkla reglerna. Det blir ingenting. De här har satt upp samma lista. Det, det blir egentligen ingenting. Det har snarare blivit mer regler. Det är 90 myndigheter som ger ut 94 000 olika regelsystem. Och man har inte förmåga att göra någonting åt det. Och jag tror att det beror på också att fortfarande... Trots att alla pratar om småföretagarnas villkor och vikten av småföretagare så tror inte jag att man eller ser vilken betydelse de har. Och och utan man är inriktad väldigt mycket på det gamla näringslivet. Vad säger Guldbryt Jonasson om detta? Ja. Känner du igen dig? Här Nej, jag känner inte igen mig här på slutet. Det måste jag erkänna. Alltså, jag sitter ju mitt i verkligheten och kan väl tycka att, att två tredjedelar av vallöfterna är ju faktiskt infriade. Och att eh, det, vi har haft en finanskris emellan på ett eller annat sätt. När vi pratar i företagare och oss emellan så låter det inte alls som när Peter och Lotta pratar. Utan det är klart att vi tycker det är sanslöst med bonusutfallen. Men vi ser det som ett, ett efterspel ifrån den gamla regeringen och att man inte har hunnit ta tag i det. Men man har inte hunnit skaffa en egen tanke kring det menar du. Jo, men man har nog inte förstått, man har varit nej, man har nog inte förstått att det är så illa i, i de här bolagen som det har visat sig vara. Men om vi tittar på det här med småföretagandet och företagandet i stort så tycker jag nog ändå just det här med att, att ja, en tre månaders redovisning av momsen för bolag mindre än 40 miljoner till exempel har kommit in. Och det här med sjuklönansvaret som vi tidigare har pratat om är det väldigt viktiga saker för småföretagandet. Det är väl också på det viset att, att Maud Olofsson, okej okay, hon har pratat för mycket Saab kan jag hålla med om. Men hon har varit väldigt engagerad i det här rut- och rotavdraget. Och gjort och försökt göra en del för småföretagen. Eh, det, det, Stefan. Det, det, det är normalt tvärtom att under en kris så, så inriktar sig regeringar på att förbättra tillväxtförutsättningar. Men under 90-talskrisen eh, fick vi till och med blocköverenskommelser och väldigt många så här, tillväxtorienterade reformer. I, I den här krisen har det möjligtvis varit tvärtom. Regeringen har hållit fast vid sin plan- Gett kommuner landsting mer pengar, mer till arbetsmarknadspolitiken. Men egentligen inte syndat på rena tillväxtreformer utöver den plan man hade redan innan krisen. Och, och, det, och när man tittar i mer detalj på det så visar sig att det beror inte på brist på tid utan på brist på ledning och styrning man har delegerat till exempel regelförenkling till ett departement som näringsdepartementet som har kämpat som tusan för att övertala de andra departementen att genomföra regelförenklingar men, men när inte statsrådsberedningen och statsministern ger en tydlig signal om att det här är prioriterat, då går det väldigt Då Dålig styrning, Peter Waller- danskling. Jag tror Stefan är inne på något centralt. Alltså att makten i den här regeringen makten i regeringen ligger alltid väldigt mycket hos en finansminister. Men just i den här regeringen så har finansministern haft en, en oerhört stark ställning. Vilket är förvånande med tanke på att det är, fyra, det är en koalitionsregering med fyra partier. Men, men Anders Borg har på något sätt, förmodligen därför att han har, han har så starkt Fredrik Reinfeldt stöd- och med den ekonomiska krisen så har det stödet nästan bara ökat ytterligare. Att om inte han är med på noterna. Om inte han säger att nu ska vi satsa si och så många miljarder på... På skattesänkningar till exempel i företagars sektorn eller så alltså, Då blir det ingenting. Så att mod Olofsson kan då säga hur mycket hon vill, men har hon inte med sig Anders Borg så blir det ingenting. Lotta Gröning, håller du med om att just den här finansministern har varit ovanligt stark? De är väl ofta starka, men den här kanske är starkare då än, än tidigare? Ja, absolut. Han är väldigt stark och tongivande. Och jag håller också med Stefan Fölster om att, att när man inte tar helheten inom regeringskansliet utan låter näringsdepartementet försöka och driva och övertala de andra departementen att gå med på regelförändringar då går det väldigt trögt och det som jag är lite förvånad över också då som man skulle kunna tänka sig för att det är det här som vi pratade om inledningsvis, den här långsiktigheten hur ser framtidens näringsliv ut och, och det handlar ju inte bara om att Underlätta, alltså underlätta för, för småföretagare utan, utan vi har ju ett jätteproblem i Sverige. Det är ju det att vi har ganska mycket småföretagare men vi har nästan inga mellanstora företag. Och vad är det som gör att våra småföretagare inte växer och blir mellanstora företag? Och det, den debatten tycker jag också skulle behöva drivas mycket mer. Och sen framförallt fundera över vad är framtidens näringsliv? Mm. Peter? Ja, nej, men alltså där, jag är väldigt kritisk där för att i regeringsförklaringen som, som man la fram 2006 så lovade man att man skulle inrätta ett globaliseringsråd med statsministern och finansministern. Ett råd inrättades, statsministern och finansministern har inte visat något som helst intresse för och där finns väldigt många av de här långsiktiga förslagen. Men man har i princip låtit dem bara... Gull Vindelborg. Gullbryt Jonasson, det här som Lotta Gröning säger att, att vi har många småföretag, det kanske är ganska bra villkor för dem men de blir inte större. Stämmer det? Ja, det har ju stämt i alla fall. Jag tror ju det här med, med förmögenhetsskatten och detta att det har varit, um, arvsskatten försvann ju tidigare att det påverkar i sammanhanget men att det tar längre tid att få en förändring där va? Så att visst kommer detta att det kommer att finnas mellanstora företag framöver på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare. Vad är din uppfattning ett, Stefan Föresta och vilket ansvar har Svenskt Näringsliv för att mm, få den här processen igång? Ett väldigt konkret exempel är att vi nu har många företag som skulle kunna växa, kanske en fjärdedel av alla företag, så att de skulle kunna växa och investera men de har svårt med finansieringen. Samtidigt har vi fortfarande eh, många svenskar som har sina förmögenheter utomlands därför att eh, oppositionen hotar med att återinföra förmögenhetsskatten och de pengar kommer då inte till Sverige och till de små företagen Vilka Så, tänker du på? Hur många är det? Ja, Skatteverket har ju tidigare uppskattat att, att det är många hundra miljarder som ligger åt, utomlands så något har kommit tillbaka efter förmögenhetsskatten har avskaffat men, men långt ifrån det mesta och det skulle verkligen behövas nu så där har också oppositionen ett, ett stort ansvar. För svensk näringslivsdel så arbetar vi stenhårt med att entusiasmera ungdomar att starta företag i ungföretagsamhet och att få för kommuner och företagare lokalt att samarbeta bättre och skapa ett bättre företagsklimat. Och det har varit framgångsrikt. Vi ska, vi ska träffa två småföretagare. Vi går tillbaka till de småföretagarna för ett ögonblick här i Företagstäta Habo som ligger strax norr om Jönköping. Vad de har för erfarenheter och synpunkter på den förda politiken de senaste fyra åren. Här ser ni två stycken CNC-maskiner som är det är fullt arbete. Det är alltså maskiner där vi borrar, fräs och gör lite annat. Har ja, det luktar verkligen trä här. Ja, det gör det faktiskt. Det är en skön känsla. Thomas Karlsson visar runt inne på Habo -träf och som tillverkar butiksinredningar i trä. Totalt jobbar 20 personer här och på det lilla systerföretaget Gula Rehab som gör olika hjälpmedel till vården. Lågkonjunkturen har man egentligen inte märkt av här och företaget går riktigt bra. Thomas Karlsson har haft besök av flera politiker som talat väl om småföretag. Men några riktigt stora avtryck av regimskiftet har han ändå inte sett. Vi har lät en större skillnad på, eh, om vi tittar fyra år till, tillbaka. Det som har varit den stora skillnaden har kanske varit med de här praktikplatsen som har att eh, från den statliga sida där man får praktisera i tre månader. Och därefter så kan man ju då prova anställa i tre månader och se om att är en duktig kille i sig så får man då anställa. Så det har jag tycker är jättebra. Hur, vad har det blivit för dig då? Det har blivit led till två stycken nyanställningar och vi har nu också två stycken ytterligare som går på praktik. Så vi hoppas på att anställa lite senare. Annars var det många företagare, inte minst småföretagare, som hoppas på arbetsgivaregifterna. De skulle gå ner och re regeländringar. Hur tycker du det har blivit med det då för din del? Nej, det är så marginell skillnad. Sänk man arbetsavgifter med kanske en procent så ger det alltså inte till att man kan nyanställa någonting. Det är alltså för, för lite marginal att, att sänka tycker jag. Så att det har inte gett någon kraft alls. Hade det varit skillnad tror du om det varit en socialdemokratisk regering under de här fyra åren för, för dig som företagare? Nej, jag tror inte det utan vi har sett inom de här fyra år, så har så varit socialdemokratisk i ganska många år och vi har inte märkt någon direkt skillnad då heller mot de senaste fyra hade du förväntat dig större förändringar? Då? Det hade faktiskt gjort för man hörde mycket i valrörelsen att nu ska vi göra en stark förändring för framförallt småföretagarna. Men det har liksom inte märkt av. Det är väl att det kanske är lite för tungrott tar kanske för lång tid innan besluten kommer igenom ut till oss företagare. På en skala mellan 1 och 10 då. Hur bra är det för småföretagare i Sverige idag? Sju. Vi förflyttar oss ett par hundra meter bort längs gatan och hittar Hedbergs Mekaniska. Hej, hej. Välkommen. Daniel. Så, Peter. Det här är ett klassiskt tillverkningsföretag med bland annat telekombranschen som kund. Till skillnad mot grannen Träfå har vdn Peter Magnusson känt av krisen ordentligt med till exempel en halverad personalstyrka. Även om också han öser beröm över regeringen för hur man hanterat krisen så är han kanske i övrigt ännu mer tveksam till om regeringens färg har någon som helst betydelse för företagens villkor. Nej, jag kan inte säga att något har förändrats. Det är precis samma läge. Annars har ju alliansen kallat sig själva för småföretagavänliga. Inga som helst tendenser till, att, till fördelar för oss att säga. Ingenting. Man hoppas ju alltid på en förändring när det är ett regimskifte Men eh, som sagt, jag, jag kan inte peka på någonting som har hjälpt oss. Om du på en 10-gradig skala då får ge regeringen betyg för de här fyra gångna åren. Vad, vad blir det för, för någonting på den här 10 De får en eh, sexa. Stark sexa. Och det motiverar du hur? Eh, så som de har skött eh, den globala nedgången. Och den som tyckte det, det var Peter Magnusson på Hedbergs Mekaniska i Habo och det var Daniel Runqvist vid Radio Jönköping som hade träffat honom och Thomas Karlsson på Habo träffo. Gullbritt Jonasson, eh, det lät ju på de här som att de tyckte inte det var någon större förändring. Vad är du... Hur, hur, är du förvånad över det eller vad tycker du? Nej, om man sätter sig här tittar i vardagen så kanske inte man ser så mycket. Och eh, det, jag tyckte ändå att de går både en stark sexa och en sköja så visste det positivt. Men ser man på såna här saker som, som kanske inte märks så mycket, just detta att man försöker skaffa lite informella råd där man tar. tar eh, och låter företagarna vara med. Man har försökt att se över landsövningsposten och lämna in eller lämna uppet för företagarna att vara med där. Man har bjudit in företagarna på ett sätt som inte man har gjort tidigare. Men på vilken nivå pratar du nu? Är det på kommunnivå eller på riksnivå eller de här informella träffarna? Vad, vad tänker du på? Ja, ja, nu är jag på riksnivå när Okej. jag pratar. Mm. Det är bra. <laughs> Då håller vi <med> oss där. <laughs> ja, precis. Ja. Det var väl det vi skulle prata om. Absolut. Ja, just det. Absolut. Nej, jag, vill nog, jag vill nog påstå att, att man har sökt upp företagarna på ett annat sätt än man har gjort tidigare. Men sen kan jag ju hålla med om allt det här som jag sa med regelverken. Hade de underlätat så hade ju småföretagarna märkt det på ett helt annat sätt. Och där tillhör ju vi en av dem också- Stefan Föster, du ser ut som du vill ja, säga något. Jag, jag, jag tror att många företagare känner precis som, som intervjun här. Men man ska också se att det, det finns några branscher som, som bara finns till på grund av förbättringar som regeringen har, har genomfört. Många som företag som, som sysslar med hushållsnära mm. tjänster, äldreomsorgsföretag, skolföretag och så vidare. Det är en väldig kreativitet där det är väldigt ofta är, är kvinnor som har blivit företagare. Bland kvinnor har faktiskt företagen ett ökat något, mm. även om det är fallet bland män. Och för dessa branscher står ju väldigt mycket på spel. För att många av dem måste helt enkelt lägga ner. Om oppositionen kommer till makten och förverkar sin företagarpolitik. Det handlar ju inte om så många jobb, men dock en ny bransch, det är det du vill säga. Ja, men det är ändå en, en hel del branscher, för det är också apoteksföretag. Och, alltså, det har varit en, en konkurrensutsättning på många områden, där nya företagare har kunnat komma till. Lata Gröning, mm. håller du med eller inte? Ja, alltså, alltså jag, är inte, jag är inte sån här... Jag förstår... Alltså rutavdraget. Alltså jag förstår vikten av det. Och att det är alltså svarta jobb som blir vita jobb. Så att jag tycker nog att, att oppositionen har haft en ganska märklig linje när det gäller just rutavdraget. Jag kan också där kritisera mina egna när det gäller skatten För att eh, den drabbar ju väldigt många av, av de så här. De riktigt rika har ju redan stuckit och tagit sina pengar. Det, det, det drabbar ju de här småspararna väldigt mycket med förmögenhetsskatten i skatten och det vet, det vet, alltså, det vet socialdemokraterna om. Kjell-Olof Fält var en av de som drev att man skulle ta bort förmögenhetsskatten i skatten. Så att, det, det, jag kan förstå den rädslan men, men det, det som det jag skulle vilja liksom ta, ta, ta, ta tag i det är just det här att, att man precis som man inte ser helheten med regelverket så ser man inte betydelsen av, av småföretagarna heller utan nu vet jag att Svenskt Svensk Näringsliv har verkligen svängt när det gäller fokus, i alla fall börjat se även sina medlemmar eller de mindre företagen. Men det är så svårt att se betydelsen av det nya tjänstesamhället eller det, det samhälle vi, vi, vi nu lever i. Och många, när det gäller politiker när det gäller regelsystem, när det gäller Dag, dagligen, vilka de bjuder in till runda bordsamtal så, så slutar det alltid i de här gamla industriföretagen som man tror liksom ska rädda världen. Och jag kan tänka, ta bara hela it-branschen. Alltså jag är säker på att de jobb som kommer att försörja oss om tio år de vet vi inte om än idag. Alltså det kommer att ske en revolution och det finns ingen framförhållning. Och för att bara säga det när det gäller det här med Saab till exempel. Hur man då helt då koncentrerar sig på att mm. försöka rädda den döende bilindustrin och säga att tekniken försvinner ut. När man då till exempel Saab och andra har då inte i samma företag men systerföretag då, som satsar med hela rymdtekniken. Mm som är, vi är världsledande på många områden, fast, men talar man om det? Nej. Fast där har ju konflikten mellan regeringen och oppositionen varit att oppositionen har eldat på för att man ska gå in med kapital ja, jag i, i, i bilföretagarna ja, så att, ja. så att eh, jag tycker, men, jag tycker nog att man kan säga att de har lagt ner alldeles för mycket tid ja. på fordonsindustrin. Men i slutändan så, ja, det finns risker här fortfarande också, men så tror jag inte att skattemedel kommer att användas. Men vi får väl se vad som händer med Saab. Men ja. det, kan ju även, det kan ju hända att pengarna tar slut faktiskt före valet och mm. att den här krisen blåser upp igen. Men för att återgå till Lottas resonemang mm. där så frågar jag dig och kanske er andra också. Är det så att alla politiker är lika goda kolsyppare i den meningen att Politiker förstår inte att näringslivet- att världen håller på att förändras- från kanske tunga industrisektorer- till servicesektorer. Men vi ska ju inte tro att det är politikerna som kommer skapa de här nya företagen, ja, men de kanske ska begripa poäng, ja, dem. Poängen, för... poängen är att man ska riva de hinder som finns för företag att etablera ja. sig. Ja, men om vi, Lotta tog upp IT-företagen, om vi går tillbaka till 90-talet, så är det klart att hela avregleringen, till exempel av telekommarknaden, fick ju en enormt viktig betydelse senare långt senare för Telekomboomen i slutet av 90-talet. Hade vi inte gjort den avregleringen så hade vi inte fått den branschen växa fram på det sättet i Sverige. Och så är det ju med massa tjänsteföretag idag också. Lotta? Ja, nej men alltså, man måste ju... Alltså, de, de underlättar ju inte heller. Utan, alltså, jag, Det jag är bekymrad över det är liksom att det är en här-och-nu-politik. Man, man bevarar och man slår vakt och man underröjar de värsta problemen. Det är ingen långsiktighet. Och... Jag tror att det är givetvis en, givetvis en rädsla. Men analysen över vilket samhälle... Vi ska ha framförallt vilka företagare som, kommer, företagare som kommer att försörja oss i framtiden. Den finns liksom inte. Utan Den finns, ja. Man hänger Gullbrett kvar här. med er liksom. Ja. Guldbryt, som vill komma in här. Ja, I det lilla så rut- och har har en annan betydelse också. Och då menar jag för oss företagare som jobbar att vi kan anlejta ut och rot för att få saker och ting gjorda. Det är en dynamik i det som inte vi får glömma bort och det har man kanske inte tänkt på när det gäller långsiktighet. Men hur menar du då? Jag menar som så att vi som företagare kanske behöver hjälp med städningen där hemma. Vi behöver kanske hjälp med att byta takpannor bara för att få det gjort. För jag tror att, att vi jobbar kanske ett visst antal timmar mer än många andra. Och den effekten har jag ju hört bland många företagare att ha gjort att vardagen kan fungera på ett lite lättare sätt. Mm. Lotta var ju inne här på, på, på att det sker ett skift och att man kanske inte förstår sig på de här, nya, de här nya strukturerna i samhället, vad vi ska arbeta med och inte minst service- och tjänstesektorn. Nu håller du ju på med betong, Gullbryt Jonasson, mm. men, <laughs> men om vi bortser från det så att säga. Ser du också detta att det finns en valhändhet både hos er företagare och politiker och samhället i stort om de stora kommande utmaningarna och ett skifte? Ja det är klart att det kommer ett skifte och det finns ju många som är med på det tåget och det är inte bara ett skifte i olika typ tjänsteföretag och att man går åt detta med IT och detta, det är också ett skifte rent globalt var så att säga, tillväxten kommer att finnas ut i vida världen framöver. Det tror jag många är medvetna om och kanske börjar och fundera över hur man ska göra men det är inte så lätt att vända skutan mm. och det är inte så lätt även om man ser och kan analysera detta så det är inte lätt att ta det till sig utan att, jag håller nog med om att vissa avreglerings Eh, möjligheter har ju gjort att, att vi har så att säga vaknat till men det är också de här små bitarna som, som jag fortfarande pratar om mm. ta bara halverade arbetsgivar för personer under 26 år då är vi där igen att det är ungdomarna som ska stå för detta ja, men hjälper vi fram dem så kan vi också vara med framöver men det är ju en väldig koncentration på dessa unga människor som ska starta företag. Alltså jag är för att man ska starta företag och vi, alltså 90, 99% eller procent av Sveriges landets näringsliv är ju de här små företagen. Men jag menar, det räcker ju inte. Vi måste ju få de små företagen att växa. Jag, jag återkommer till det. Varför säger man ingenting om det? Nu ska vi ha fram de mellanstora företagen. Vi är sämst i Europa på mellanstora företag. Och det är inget bekymmer, utan det är bara nya företag som ska startas. Det är fel fokus. Men det är där jag menar att rot- och rotavdraget hjälper till. För kan småföretagarna få lite hjälp vid sidan om med vardagen så kan man också jobba mer med företagen och få dem att utvecklas. Det, det är viktigt att se att en stor del av tillväxten i tjänstesektorn är faktiskt tjänster som säljs till industrin- eller som mm. säljs till utlandet. Mm. Så det, det, är, det är under oöverskådlig tid- så att vi måste konkurrera rätt hårt- med företag i andra länder. Och, och jag har en känsla av att många politiker- förstår det mycket väl- men vill inte bli skjuten som, som pianisten- som mm. spelar en dålig piäs. Mm. Mm. det förut, Till den här frågan har jag också- någonting som vi inte alls har pratat om- och det är ju rörligheten på arbetsmarknaden. Att få människor att kunna röra sig- Frivilligt från gamla bransch till nya att ha en helt annan dynamik i, i, i liksom arbetsmarknadens funktionssätt och, där, och då kommer man ju in på regelverken på arbetsmarknaden och där har ju, säger ju båda, båda politiska alternativ att de vill inte förändra. Mm. Eh, Förut så ville ju de borgerliga göra förändringar till exempel i lagen om anställningsskydd och de var rätt kritiska till hur vissa kollektivavtal fungerade men det, det här är ju liksom Moderaterna har ju lagt locket på helt och hållet och och det tror jag har blivit ett problem nu i krisen att den höga ungdomsarbetslösheten till exempel kan delvis förklaras med hur arbetsmarknaden fungerar. Den fungerar inte bra. Men och det, det här bekymrade mig tycker jag också under Saab-krisen. Alltså det fanns en hela stab av arbetsförmedlingar och politiker var nere liksom i trollhättan. Och, och sen alla från båda håll, nu ska de utbildas. Men vad ska de utbildas till utan det är ju det här, det går som på liksom i gamla djurspår så här har vi alltid gjort och nu ska vi göra så här. Och man har inte en susning om vad de kommer att jobba med i framtiden. Mm. I, I Nederländerna som faktiskt har lyckats få ner ungdomsarbetslösheten och hålla den låg under krisen det är en del av lösningen varit att många fler har startat egna företag för att man har drivit mm. rätt mycket för hindren för det. Mm. Men det låter på er allihopa som att vi har ett omodern om Ja, näringslivet eller det är ett omodern diskussion mm. om vad vi ska göra för att komma vidare. Kanske för mycket diskussion och för lite ledarskap och handling. <laughs> jag tänkte, och analys. Jag tänkte sagt, jag, alltså det gäller ju att vara konstruktiv här i det här. Jag känner igen mig i detta. Jag tycker att företagarna pratar om att, att möjligheterna finns. Ja, man ser möjligheterna på ett annat sätt. Man är ute globalt och tittar Många småföretagare som jobbar mycket med export, många jobbar mot tjänstesektorn, många jobbar mot iten. Det gäller väl för att vi åt och är så konstruktiva i så att säga den, den meningen att, att hjälpa till framöver så att de kan vara med. För att titta framåt lite, det är ett halvår till valet. Vilka av de frågorna vi har pratat om? här idag kommer att bli frågor i valrörelsen? För... Jag, jag tror att det är den stora frågan igen. Det, alltså det blir en repris av förra valet. Det är detta med arbetslinjen. Eh, ersättning när man är arbetslös. Skatten på arbete. Båda sidor vill ju prata om är det. Är det bra eller Så dåligt? Ja, alltså då, då, de långsiktiga frågorna om vilket sorts näringsliv kommer vi att ha. Vad kommer de nya jobben? Hur stimulerar vi nya sektorer att växa fram? Hur river vi in, Alltså de frågorna kommer ju inte upp. Så om Utan det är vi... mycket mer av fördelningskonflikter som diskuteras. Som det brukar vara. Som det brukar vara. Och det, det är plånboksfrågor och, och inte de här långsiktiga mer abstrakta. Alltså men som, som kan vara väldigt viktiga ändå för den enskild och möjligheten att få ett jobb. Vad säger Lotta Gröning? Ja, nej, men jag håller med Peter, alltså, gud vad jag önskar att det blev det. Och det. Men det kommer det inte att bli för att just de här frågorna det är strukturella problem och det, det kräver samverkan över blockgränserna faktiskt och det är de inte intresserade av. Utan nu kommer vi få den här, tror jag, traditionella partipolitiska trätan, mer eller mindre skatter, mer eller mindre bidrag och så vidare. och så vidare. Gullbryt Jonasson, vad, vad vill du att man diskuterar i? Ja, jag tycker att arbetsmarknadsfrågorna är, är faktiskt en, en tydlig politisk fråga, och jag tycker faktiskt att det är det man ska diskutera när det gäller valfrågor. Tyvärr håller jag med om, för att de här långsiktiga strukturfrågorna, de är, är för viktiga för att de bara ska vara i fyra års perioder. Stefan, först vad vill du inte se i och vad vill du se? Jag vill inte se det som, som både Peter och Lotta tror är mest sannolikt. Mm. Och faktum är att ibland kan det överraska. Ungdomsarbetslöshet och LAS vill ju båda blocken tysta ner. Och det har blivit en stor debatt. Och det är inte helt omöjligt nu när vi har en ung generation som är mer intresserad av att driva företag mm. än unga har varit på länge. Att det faktiskt bubblar upp i varurörelsen också. Och att många faktiskt inser och funderar på vad vi är för dem som, som vill starta. Mm. Om man nu eh, tänker på de här hub-företagen till exempel som var, tyckte inte det var någon större skillnad. De var ganska nöjda. Det var en sexa och en sju och så vidare. Eh, men då ser de samtidigt att det pågår ett, ett slitningar mellan svensk näringsliv, deras organisation och alliansregeringen. Vilka ska de rösta på? De ska inte rösta på svensk näringsliv. De behöver inte det. <här> <här> <här> men, men, ja. De kanske, de kanske får bilda eget, nytt. Vad säger Gullbritt Jonasson? Nej, jag tror ju att, att eftersom de själva har satt betyget sexa och sjua så är det väldigt naturligt att de röstar på de borgerliga som söderna och Det gäller ju för svensk näringsliv att stöta upp och hjälpa till, kanske med de långsiktiga frågorna och jobba med dem parallellt och inte lägga in för mycket där i debatten. Jag tycker om det du sa Stefan om, om ungdomarna och, och just de frågorna. Eller alltså detta, det är jätteviktiga frågor. Se till så det kommer med. Mm. Gullbrit Jolansson, vd på Finja Betong, sa det och hon var med i ekonomi och lördagsspecial och det var också Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv, Peter Wolodarski från DN och Lotta Gröning, kronikör på Expressen.